الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بتعناتا من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا وما عاندتم قد بدت البغض من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فينزم قيدة أو قانون ته جوړولو د جماعت هغه بیانې چې کله موږ کې سلور امور حاصل شو عقیده صحیح شو عمل په قران شو او کار د جماعت امر بالمعروف نهی عن المنکر شو او خرچوم د خپل جیب نکوي په تنظیم کې وي چې ځان ده غیر خلقنا چې جاسوس رانه شي خپل راز هغه جته مخکاره کوي چې غستاسو مارګرې نه وي زګتاوسته و نو نقصان ورسي دو جماعت تحفظ دي چې خپل راز با غیر خلقو تنخکار کوي وندها حکم ذکر کوي او دې سره داغي لس عداوتنا حسدنا به معنی چې دا غیر خلق څوک دي چې ریس تاسو سره دا لس قسمه بنیتي او حسد ده یا ايو الزینا امنو ايمن لا تتخذوا بتعانا تم من دونكم منی صاحب دراز بتعانا د بدن نه دي بدن گیډه توي خبره چې په گیډه کې پزړکی نه پټي کنا هغه تا راز وي بخلي را شنو راز نی بیا نکم بنده بندا چستا سو مرګره نه ناغت اخپل رازمو آئی منی سای بیتوانا دام شورو د بغیر دخپل مرگرونا بغیر دخپل مومنانونا قرطبی دخپل زمانی ذکر کئی چه وقدن قلبت الاحوال فی هازه الازمان بی دمون پو وقت که حالات گرد ورد شو وليه باتخاذ اهل الكتاب كتبتا ده اهل الكتاب منشئا وكاتبا اني ول هو امناء عليه خزانيان قر وتسوذوا او غيم شران داو خناج 700 صدقی ترشوه حجری کی <تصفح> بیاوی ولا خلافا بین علمائنا ان المراد بہن نحیو عن مساحبت الکفار دیکھ دی, دی چاہ اختلاف نشتا دے چیدی آیت که اللہ مو منکی تکافران و دمرگر تیانا نغید تعلقنا حتا نه عن التشبه بهم ترضي چې حدیث کراغلی چې دا وی لباس باندې کوي دا دنیا کې سامان باندې کوي د دین ابوم ځان ساته ولی داری دشمنی ذکر کړي لا یالونکم خبالا اوی الینکې پتا سبان دې تزرر ته عداوت و حسد ده ودو ما عنیتم دویم اگه دیر خوشحالی چیتا سو مشاقت کی پراتیه ما مسدریه ده ودو عناتکم اگه دا محبتی جتا سو بکلا را تنگ بشه دا محبت ده درم قد بدت البغضاء من افوائیم یقیناً مخکاره شوی دی هغه بغزونه او حسدونه صد دید خلونه چې خلق تر رسیدلی او سره و ما تخفی صدورم اکبر او هغه نیتونه چپټ ساتي زړونه د دې او سینې د دې یا خډيري لوی خبري دي طریقه د پیغمبر د قتل منسوبوم وا او دیرلوی خبری دی اللہ وی قد بینا لکم ال آیات ان کنتم تعقلون یقیناً منگا بیان کرل تاست آیاتنا آیات مطلب دو قسمت او علامی چپاگی سرا دی پی جندیشی بچر تاست سوچ و فکر کروکو الله وی او علامی ما تاست بیان کرے الآيات الدالته علاموالات المؤمنين ومعاداه الكافرين هغه نشاني چې په دلالت ذلالت کې چې مؤمنانو سره محبت ساتي او کافرانو سر دښمنۍ یمرا د آیات نو قرآن یې اتونه دي چې لای بیان کړل دی کستاو دو پارا ڈیر لوی عبرت تے ان کن توم تاکلون کچر تاس پوئی گئے او پینزم اداواتو دشمنی دی آگی ہا انتم اولائی تحبونم دا تاسو چیئے اے مومنانو دغکسان تاوز دی سر محبت کوئے ولا يحبونكم ادي غتا سره محبت نه ساتي مطلب سو مؤمنان محبت د کافرانو سره ساتي پدینیت چرک دی ایمان راوړو پدینیت باندې سره محبت کیو نزدېکټ کئ کی. چذیم ایمان راوړي ذیم زمون مرګری شي و دا محبت حقیقت که دا اغید ایمان سره ده اغید ذات سره نه ده اغید او سره محبت نساتی <تصفح> شپگم و تؤمنون بالکتاب کلیه تاس ایمان راولای دا اللہ پر طول کتابونو بانده دا بانیتی نشتا مومنانو که چه من قرآن منو او تورات و انجیل نمنو نا ایمان په ټولو کتابونو راوړای تاس او دین راوړي دا ور سره ده اَوْم وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آم آمَنَّا کله چې تاسو سره ملاقات کی نو تاسو چې مونږ ایمان راوړلې دي منافقان باګشته کنا او تم و اذا خلوا كلا چې جوړ شي استاسونه خپل مشرانو سره خپل ځان سره شي اعوذ عليكم الاناملا من الغيظ بیا چې کونه لګي استاسو په وجبان دی خپل ګوتو لاسونو د ډیره غوسه نه على قوتكم على عزكم چې دې مؤمنان تولې د مرزت حاصل شي ته دی ولیدم را زور پیدا کړ په دنیا کې علیکم په دیو ژوند دی تاسو باندې وس نه خپل لسو باندې چکونه لګی په انشیو وزانه چک لګولی تمره غصہ ده پکې قل موتوب غیظکم وایو تام چې ملشه دې خپل غصې د دا استاوده غصہ دومره زیاته شي چې ده سر رګو مشليږي واللہ فل امداد قیمو مینا نصر موته بغیر ازکم دلته وی کی کی چی غمننه شو او مخ بقره کې بیان کړیو چې یو قوم د خپل کلی نه وته او د یارين په قال لهم الا اموتو جلوا ته مړشه نو مړشو کان عزل تخذین دی مړشوی نا ال تکید الا قولو الله یریڅه مرشه دلته پیغمبر ته وی ته او ته وایم دا په اختیار کې حکومت نشته ته ته جواب او پیغور ورکا چې مرشه سپری غوښکه یو الله خپل کار کوي ان الله علیمم بذات بشک بشکال لا پویګی پاغ رازنو باندی چپسی د خلقو کی دی خماتو خفی صدورو هم اللہ پاغی خبر دی نهم ان تمسزکم حسنتن تسعوهم کورسی تاستے مومنانو سخشالی فتحا او غلبا دی دیر غم جن غازی دې لپاره سبب د ډیر لوی مصیبت او غم وګرځي لسم وین ذی بكم سیئه یفرحو بیا کورسی تاسو تاسو تکلیف او مصیبت او غم ډیر خوشالې باریبان دا څه خري وای دا لسکما اداوت د دې ذکر شو ته ذلیلونو بیان کړه په دې داویبان نه چې لات اتخذو دی سر دوستی و نساته دوستی خو سر نساته لیکن ده دیده دی, دی دمرلویع دعوتنا پس بانده بچکی گو ماللہ والا علاج خی وین تصبیروم کتاسو کلک شوی فاقبل دین بانده و تتقو او دینم زان بچکو لئے در رکم که شیعا کدی ډیر چلو نکي امن صوبي جوړي او تاسو ته نقصان نشي رسول ښا داوي مدارک تعلیم من الله تعالی ويرشادون الى ان يستعانا على كيد العدو به الصبر والتقوى اللہ تعلیم ورکیده آیات کې مؤمنانو ته هدایت وته کوي چې دښمن مقابله کې با خللانه امداد پسغه اړې به صبر او تقوا بس صبر کوي تقوا کوي په خپل دین کې او د دین ازام ساته نو بس دین دی او بچي نقصان نشي رسول تاسو ته زرمه لاذرکم کې ذوم شیعه ان الله بما يعملون محيط بشكل دته پټول کارونو او چلونو باندې ہاتھ اون کې دي جدي سکين د الله ټول پخ په علم کې راوست دي اذن شي کوله تر دې پوري مسله د جهاد کې پینځه قیدی ذکر ش مومنان ته جماعت جوش نو سوی زاي جهاد لا دوا کې ذکر کوي دپار پاره د روشنايي په دی قوانینو باندې او خاص کر په دې پنځمه قاعده چې ګورځه د موږ سره ضروري قاعده ده چې په وحد کتاباسو زن انو ساتو د بيتواننه اوسمه نه نقصان او با درکی سوکنو غیر سلی درکی نو مالا سنگا فتحا امدادو کو دا پا دی قیده بان دی بیانی اللہ اجراکی دی قیدی او مخ کے آیات سر مناسبت تیچ اللہوی ان تصبیرو تتقو لے درکم در کیدو هم نو دا غیغا کید سو دا جن غنوک نه چیکل او بدر تراله کله او مومنان ته ویلا سره وګدو زکر رس د مثال بیان و ای غداو ته من اهل کا او یاد کای چتوته په خله سحر کی خپل کور نبی علیہ السلام جمعې پر روز باندې سر ماله راووت مسجد نبویته د دې مشورید په اړه صحابو سره چې خپل خوراغلې دي او حتی جم موږ مسجد من اهل کوي د حجرې د حضرت عائشہ راووت از دې نو ورکې ما شورا کوله او مشوره سو واخد جهاد تیارې کاو کنه دا ما مشوره او دا طریقې او دا ارسي چې وی د حقیقت کې د جهاد تیارې او صفو نه جوړولو او بیا چې نماز بخین منځو شو جمع نبي اراون شو حتا منځکه غدا او تدا معنی درخه هغه سحر راوتل مسجد نبویتا دا مشوری دا پارا اگر او تل ذکر کی او حد تا چراو تیو نا خبیا تجمید منزن پس او شپیه رسولی و حد تا او یاد که چیووتی تو دخبل اهلنا دکور دعائشنا تبویئ المؤمنین مقاعد تیاری د کوم مومنان لره د صفونو د جنگ چې زمونږ د جنگ به دا طریقې د صفونه وایو ان مونږ به او تاسو الله سميون علیم الله رې ذن کې استاد خبرو او د پړ او په دې استادو په اخلاص باندې چکه روان شو د مدینې نظر تنو نو په لاره کې تنه درېځه او تنه شو هغه د مدینې منافق عبد الله ابن ابي او دا هغه مرګري هغه وی چې زمونږ پرای باندې عملونه کو مونږه توی چې مدینې نه نوځو دل تويو که دشمن راغې او ټول بور پجامه باندې ورسره جنگ کو نارینه او زنانه واړو لوی ټول او صحابو چې نا مونږ وضو مدینه کې جنگ نکو چې غي راوتې دي زمره تکلیف کړي دی او حت تراغلي دي که ما کې موه ځمينه نو موږ بولم اوزو په دې فیصله شونو موږ کان درې سو منافسان واپس لاړو <تصفح> نو موږ مینان وسو پاتیشو کله چې وسو پاتیشو نو خامخدا یو غلط کاری چې کمزوري سره بوز دیو کی نپا روانو باندې اثر پریوزي یو د وړلې فقيه غيوم د اسوله لرالو سره دا زموږ خلک واپس لرل زموږ نه کنه موږ به هم واپس لور شو مدینه ته کنه یو وړلې دو اته نوم الله د غي ذکر کوي از همت طائف تا نه منکم یاد کا چې قص کړو یا دو ډلو په تاسو کې انتبشل چې زم کمزوري ښکارا کی او زم واپس شي دا کدا والله وونتې والله وليهما ولذیم تذکرو ځي مزبوت کړو اته هلو کې چې خبر راغلی وکنن ناګا سی و وسوسه راغلی و خرتبي وي و ظاهر ان الحما هم راغلې از همت قد يرادو به الفکر و قد يرادو وی حدیث النفس ده هم نمرات کل اسی او فکری چې خیال کې راشي خبره زړکی او زل راشی او بیانې باې څوک نو نهي نذیم راغلی راغلې و په عملي پیناو کړي الله مزبوط کړي وللا ولیهما ال Aze dalo dalo مددگار او حافظ او ناصر مزيه کلکل فاللله فل يتوکل المؤمنون او خاص طالبان با دي اعتماد کوي مؤمنان اته مات توکل سو امام راغب ذکر کوي توکل تفویض الامر الی الله وترک الثقه علی الاسباب ٹھیکار اللہ تہ حواله کې اوس پاره اپاس اعتماد نکې چې اوس لې ډېری دي یمر ګرې ډېری ترکل ترکو ثقته علل او حضرت سهل وی چې من قال ان التوکل يكون بتركل اسبابي فقط تعنفي في سنته چا چي داويلي چې توکل دي ته وي چې اسباب پریږه نو د په سنت باندې اعتراض وکه پیغمبر په سنت باندې هغه اسباب نو پریشي هغه چې ته سره ځان تو سره توري نيزي اچوي دغه جمعې پورت بیا راووتو مسخين د منځ نه پسه نزان سم پټکړې او ډال ور سره او تورو سره واني زو سره و نو همدغه هغه په سنت پیغمبر باندې تان وک کو چې وی توکل سته وي ان تر کولس بختا نبي او نه هو استعمالل وترك الثقه على الاسباب توکل دی ته وی چې اسباب برا اخلی او یعتماد به پېنکه چې دې څه پاتلږي کتور ماته شو نو بیا وڅلکو نو باسبابو خو یعتماد نشتا استعمال به کوي او یعتماد به پېنکه حضرت سهلوي دي ته توکل ویل شي علال الله فلي توکل خاص پر لباندی توکل دیو کی مومنان دا <خخ> واقعیا ډیره تفصیلی بیان واسه اجمالانه ذکر کړه اذ همین ذکر کی مختصر حال د بدر ولاقد نصرکم الله وببدر یقینا متتکره الله تاسو سره په بدر جنگ کې وانتم عذله او تاسو ډیر کم وې شمارم کمو وصلیم کموی جلالینوی لقلت عدد و صلاح ازلت مانا سو وصلیم کموی مرگریم کمو تین سو تیرہ قرتبیم وی ماناها قلیلون زلت اغمانانا دلتاکی مرد تین تا سمر لگوی كم من فتين قليلات كجراغلوا تسلغوين الله ذل غلبذر كلا فتقوا الانذل انه يركوى لعلكم تشكرون ذل پاره چې تاسو تابعداریو کوي د الله اذ تقولوا للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بسلامت عاله بمنا کمزوری زکوما چله پیغمبر ته وي تلوم به چر دشمن ته نو مخامق شي وي از دشمن ډيرو عذيلغو نو تا ول ورکلا چله ما سر وا ده کړي چملايك براليږي زمون زم د امداد لپاره نو هغه وت بیانې استقولو کله چې تاوي ذی مومنانو تا الی یکفیکم ولي پربنه شستاو د پاره دا اي امیدکم ربکم چې امدادو کیتا او سره ربستا سو بسلامت اعلی فمن الملائکتی پذریو زرو ملائکو سره منزلیین د زمکه دانا د زمکه روزان لخپل کار دی ډیوټی کوي ساملونو لذیرازی سبندل سر مقرر دی نا دا اسمان نبنازلی منزلین دا اسمان ملیک برازی بلا او کافی باشی یو ملک چراشنو زمک اول تکینو بیا دوم را کافی باشی ان تصبیرو و پدې شرط باندې کته ځوک لکښ وي او تا وزانو ساته د دې ظالمانو نه علاج دی صبر او تقوا بس پدې سره د الله مدد رازم کته ځوک لکښ وي په میدان کې او د الله نو یری ځای و یا تو کوم من فورې مهازان او راشي د کافرانو تاسو تا پډیر غوسه کې یو او هی وړیو غوسه شوی دی کنه ابو جہل ګرځه ځلې مکه معظمه کې انهه سو کسانې په یو سات کې اجه مکړی و و슬ی و دئ رلوه تنظیم دی اړیر په غوسه کې راغلې دي نکدی راشي او دیم دایږي ابو جہل ویلو چې دا خو زړال مخ کې تلوار مې وکړه ما پسې لخر روان دي د سعید دی کورز دیسوګ دوستو هغه یې زمونږ نাড়িر دي نډیر په هرې کا په دی, دی باندې آیت کې هغه ته اشاره ویا کوم من فورې معزا کج راشی تاسو دا کافران فل حل جزا مقضا د نور مسرشی یوم دت کوم ربکم بخمسته الالف من الملائکه امداد بکی تاسو سر تاسو پپینزو زرو زر ملائکه سره د زرابو سره نورشینو پینزو بشکنه دا غی سره مراد او داسه ملائک وای مسویمین چې نخبه چولی خپل اوسونو ته یا <تصفح> <تصفح> <تصفح> خپل زانونو ته و اخبره بهم روی مالون تاوکلی زیاده و سره و سپین دا سنو غالو تا بهم اچولی چه عماما تاویلشی عمام خلق پا جنگ که چی و محراب که نا چی مصاویمین داغی با جودانخ نشانی او دا سنت و جهاد کې چې خپل نه خبره ځانتا چیک نه چې پاري پی جنځشي نا سې ذ کور درانغه اغا سه افواوا مزه کوم لایکم ذریزر در نازل شویو او نور خو مشروط نو شرط پر نه شو وليکن جنگی ذلی پکی وی زر تنونو اذ نور اسې د کثرت لپاره د غاڼې لپاره لومینان دا لشکر غنشی او کافرانو باندې رو پریوځي دا مدتو ته چله په بدر کې راولې غيلي تسلی ورکړه ځکه کوم به زلو ډیر اغرانه اوس قران خپل دعوه ثابتې ته قران خو توحید ده نو داو مشاعره که چدا جنگ ایسا لکاو نو خلق بطا پوسکی که نخوا چدا سچلو چی دومر ملائک رالو سخاص غط مطلبو پاکی چدا اسمان ملائک رال داو چرین دیراغلی او خانو امتنو کی خلاویلو چی زمالیک ننازلو امد اسمان چی اقام حلاکو ما صورت یسین کیویلو وما نزلنا علا قومهی من جند من السمائی وما کننا منزلین اللہ ایزو خلق کرن را لے گا ما نظمات دا عادت تکا نا نو دی امت کی دیو را لے لے. دا خود دی امت خصوصیت تے بس نو دی امت لے را تغییر تصللید پارخه نو یو په قران رد شرک ویولې خلق او خبرې کولې ویرو او مسلمانانو بغلبا نه کولا چې ذور ملائک د اسمان نرالو دا خدایي برکتو ملائک چرای شي نو سمره برکتي وسره فا او کنه وی وی چې ولي غلبا نه کولا د پیغمبر په برکت سره به برکته رسول الله صلی الله وسلم وسوم خلق لګیا دیخه دې دی قرآن نه دی ويدنو اجزان پدې نه پويږي <تصفح> چې برکت پسکې دي قرآن رد کي و ما جعلہ الله رد کيد شرك دعاقيدي چلا د مدد تلائكو نو غر زول تدیده پار چې فتحو شي غلبرا شي نه الا بشرا لكم دا خوشخبری وستاو د پاره چله تاسو له زहीर راوليګه چن مبارک شې نن متا صبح در کې فتحه کا وای ښا نن لا زहीर مخ کی مخ کی زمونږ زहीर رستوي چې کاروشي خوشحالي وشینو او لا مخ زیر زहीर را لیږي ولې هغه سره خوشي وې دې کارونه کنه دا خوشخبری وستاو د پاره ولې تطمئن قلوبکم بهیم او دید پارا مضبوط شیست تاسو زلونا په دی سرم بعد دای فطرتی خبر چې چه بنده یوازی نو پریشان دی او چه گلنگونهی نو دیر خوشحال ناستی سر سادری چاپیر کلی زان نا مطمئن ناستی دای فطرتی خبر رخا دیبان یو سلی نو مشرک کی مشرک کی چي مضبوط شي استاسو درنه په دې ملایکو سره او ځکه ومزبوطيږي په دې نه چې بس ملایک رالو او چې یو ملایکینو نه نه په دې باندې چوه هو الله راځه ملایک راو لګلو او مونږه سو غواړو نور مونږه الله راځه غواړو زړه زغې ده الله پر زامه اطمینان کې دو په ګڼه ګڼه نه یو راد د شرک ذ خیال کوي ګور ورانوې jihad بم کوي خو ګوره شرک نه بم ځان ساته زګرې کې ډېر خلک شرک کوي ها وای دا خو د شپې را درا و پاسه ځلې وکنه حضرت جبابا حضرت جباوا را پاسه ځلې او دا ټک پُل سره ولاړو دی واګاډي تولاړو نو او چې چه بم براتن اغا بغل ون دکتا که خودوه توبه توبه داره سمرا دروغ دا جوڑی دا خلقه و ده اقیده سفتح وشیخه همه ملک خراب شنو و من نصرو نه دا فتح و غلبا نه په ملایکو کې الا من عند الله العزیز الحکیم مغر دو طرف چې چه ضرورده او حکمت والا ده رستو مویده، چه گوری اقیده خرابه نکه شیطان ارضه که شکونه چی خلقه تا داخت دوا چلو که نخواه داخت فتحه نتیجه او سمره بیانه چه په فتح راولیگه نصف پتح پوشوه او که نه لیاق من الازین کفروم دیر مخ کې سره تعلق ساتي او لقد نصرك الله وسرها الله چې مازه ته په بدر کې نو څه چلو شو نه او یا که سموردار نشو چې هلاك کې لای او هټړل نو وي کسان نه چې کافيران نو او یا پکې مردار شو ابو جهل او غیره پکې لګړ شو کنه او یک بهتهم او سو سوي ذلیل کړل او زلیل کې دی لرا کې دی اني کې نو یا کسانه او نيول ويتلن فینقلبو خایبین ذی با و پزما کیتا وسرونه وکتی ډیر خراب ډیر رسوا و خلقه پدیتا ما دې چمون اوله تیارې کړې او غریب بذر کې غل بکړي او چراشی نمونگ بولا ام بارکی ورکو امونگ بولا او خان الالکلی او اغیی چرازی نفین قلیب و خواهی بین سترگی بانشیو چطول در ملامتی آنا دیس امارشوکا نخوا رد کئی در شرکو چاپکی دعوی چی داد پیغمبر برکتو اللہ رب العزت و اللہ سلکا من الامر شیعن اے پیغمبر آستا پلاس کیسے اختیار نشته پران مطلب دا دار اصل کی جہاد سلکاوے ام شرک کی ام جہاد کی لیکن دا کم جہاد دے جہاد فالم دا توحید دا پارا کی پتولے دا جہاد نہیں دا, دا خلوٹ مار دے خا چاکی دید شرکی اوگی جہاد کی پزان بائنم دا جہاد یخی دا جہاد نہ دے دا خلوٹ مار دے لیس لکمن الامر شیون دیووم جهاد کیوم و په کی आवाजونه غیر اللہ ته کوي چې <متحدث> اچاریار افغانستان کې ودا आवाजونه لیس لکمن الامر شیون نشته تاسو په اختیار کې د فتح ناس شیم فتح تاسو په اختیار کې خونده دا ده لا اختیار دی ښا او یتوب علیہم یا یاخوبا الله مہربانیو کې پذي باندې او يعذبهم او یا بول سزا ورکي فینم ظالمون زکری لايق دی دی ظالمان دی او ظالم د سزا لایقي کنن او او په معنا ده حتا هيا ده الى انصر چرازی عام مشهور قاعده ده استای اختیار نشته د الله اختیار دی نو حتا یاخوبا مہربانی کو پذي باندې او یاب اولا صدا ورکی نو صدای او صدای اولا ورکڑ کنو او مکلل او قیدیان او مکلل رد شرک مخی کنو مخی او رست و توحیدی نوثوی ولی اللہ ما فی السماواتی ار صدا اللہ دی دی چای اختیار نشتا خاص اللہ را دی اغسو جباس مانو کی دی اغسو جباس مکا کی دی سنګي اختیارات یغفر لمن یشاء بخنه کی هغه چاله چوغالی مومنان صحابه کرام و يعذب من یشاء عذاب ور کی هغه چاله دشمنان هلاکای دا اختیارات د الله سره دي خان الله غفور الرحیم الله بخشش کوونکی د مهربان دا په در واقع او عزیز دی پورې دا غوښته چې د ذکر کول د همدات خبرې واقعا به زه په تفصیلا شروع کړی او هغه کې بډایر امور بیانې خامو مونږ چې د ذریما ایسه د سورۃ عمران چې دا د جہاد او سره برغ بیانې دا کاسوره بقرهي جدا جدا نه دي کړی دا جهاد ذکروشي نور پسره دي انفاق ذکروشي نو او دا اوس انفاق په سبيل الله ویخه او شوروکي په اسبابو زفتحې چې فتحې د په اسباب شته کنا فتحا لا ور کوي وركون کې هغه دي لیکن اسباب یې اشتا نو د غلبي او د فتح اسباب ذکر کوي وسو نو یو سبب دا به معنی چې بخل مکوي بخیلانو سره الله هم داد نه کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان وا لولا تاکلوا الربا مخره مال د سودو ازعافا مضاعفا دمرام ترقي وکړه چې سود درس مفرد صدنن و مرکب صدو دوچند صدم شورو که اضافم مضافتن اولی اغا صد دوم را دیر شو چې لکاس با په کرا لراکه ها قرزه خو قرزه دا اغا خو بایی که نا و دا دوم را صد چی پا خطل پدی که با دا نو مخلمه دا تا دبل صدو ای که نخوا مدر کال تاکی دا مفرد صد ذکر کرد او سنگل او دل تاکی مرکب بیانی قرطبی ہوئی قال کسیر من المفسرین هذا الواعید لمن استحل الربا پیٹیل مفسرین ویلی دی چه دا واعید بیان کو رستو واعیدات تی داد دا آوچا دا پار دی چه ست حلال ہوئی ذکر والا دمرا سخ عذابو نا دکر کرو ولی من استحل الربا فانه يكفرہ چې څوک سود حلال وینو کافر شکن همزکه دلته کې وعیدات ډیر بیان کړې وې فصل ترغیب ده انفاکتا نو په سلور وجوه سره ده ښا اول وجا واتقوا لعلکم تفلحون ېږې د الله یقین النار دا دا تاسو به کامیاب شو دویم ته خوناارلت یو عت ل کاافین ځان بچ کې د هغیور د جان ننا چې تیار شوي د کاافانو د پااره اوله کافرانو ل جوړ کړی چې تاسو تهځای د خپلی به د مې د دا څومره د افسوس خبره ده ژه مدارک ذکر کېدي دی کې. قال ابو حنیفه رحمه الله تعالى هي اخوف ayat فی القران امام حنیفه رحمه الله علیه وای چدا ډیر د یری آیات په قران کې د مومنان په اړه ولي اوعد الله المنافقین بالنار المعده للکافرین چله منافقانو یې باری اور سره چې هغه د کافرانو لپاره تیار کړی دی امنابکان توي تاسو به اوته ده الا ميتتقو فیتناب محارمه په دې ځان بچ نکیدو سود داو د حرامونه مزيب او تزيک نه دریم ترغيب واتي الله ور رسول لعلکم ترحمون ذاللا ذ حکم تابع داریو کہو دا پیغمبر د سنت او نیقینن تاسو باندې برحمو کریشی وسارعو الی مغفرتم من ربکم او منډکه تلوارو کې بخنیت ز خپل ربنا دا ټول ترغیبات سیخه الله په لار کې مال خرج کئ کامیاب بشه تفلیحون تو جہنم نه وبچې او تاسو دې با خصوصي رحموشي او تاسوب دې ګناو نو بخنه وشي خو انفاکو کې سود مکه وې پلار کې خرج کې ها مند کې او تلوار کې ابخنی تا د خپل رب او داسې جنت ته هر سماول ارم چې د هغې و ساعت ګور نوڅومره فراخ دی چې پلواې دغې دومرهله کااسمانونه او زمکیم اوګدواې خدار شي ډی که نهه غ ن کار کړی بس هغه پقیاس کا نه چې پلنواې دومره ډیر شوونه چې ږواې سومري جنتین یې مفرد ولی ذکر کړی وې دا د هر جنتي غا جنت یا دی ټول جنتونه نه دی یو یو تن جنت یا دی نو یو تن ته چې وای چې دا جنت به لکه دا و اور اسمان نه و اور زمکینو دی وی دی کې و زګرزم څنګه نه غدا دنیا نه ده چې ته واستلې شي اته باندې لگاړي ګوري نا غب اللہ تا تدا سکی لګستا پتلیکی چی پروتی ته دنیا کیاس پا اخرت مکو او عزت للمتقین دا جنت تیار شوی د پار د متقینو بے متقین شوروک بقرہ کی او دلل للمتقین هل تپنز صفاتنا بیان کړی او اوزلت کی تقسیم کې دو قسمه تا چې متقین نمبر او 2 نمبر دي اذوال جنتیان دي ښه اول ذکر کیږي 1 نمبر الذين يكسون ينفقون مثلا الذين فقدن ذمحق كه ښ خرج كيف السرائي والذرائي کبدبان دي خوشالي او کبدبان دي فسرای او زرای دا معنی ده زګه انسان حال دوه حاله خالیکی نه دریم پکې شته یا به خوشحالي اس غم پور سر نه ای یا به غم جنې نو ځکه وي چې نه خوشحالي او نه خپي اوبه څنګه دي د دې دوه حاله خالیکی نو الله مانس هر وخت کې ګوره ته به دا نه دی وخت کې طبیعت صحیح نه ادی وقتی میں ذہن کار نکوی خرچ بکے فی سر رائے و ازور رائے خرچ سمانا یوازدانا چاکہ نجیب تبلازکے نا نا نه تیابہ کے تسلی بور کے بیان بکے د جہا دا ټول انفاق دے خوا کہ خوشا لے و کہا پے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَوَانَ متقیان آگا کسان دی چه غصه والا ورزی امام راضی ہوئی بھی چه غصه انسان نی چه انسان نی نو آگا که با غصه یا لگایا نو غصه با کشتا دے خود دفع کئی ہے خورون کی دی غصه لرا دفع کون کې کی دی غصه لرا حدیث کرانگلی و دلته مفسرین بیانی جناب علیہ السلام ویلو چې من کځم غېزون او هغه يقدر علا انفازه ما له الله قلبو امن او ایمانن چا چې غوسه او غړ دفکړه او طاقت یې شته چويسم او خو یبس اللاتم پرېخ او صبر کوما دس سره جديد پاره خپل غوسه پرېخو ده مافي وکړه الله وذل ذ امنو ذيمان ندقي ولقا زمين الغيظا ولا عفي نعن الناس او مافيكون کي خلقتان ولا يحب المحسنين اولا محبت کی دداسي دا حق پرستو سره دا اول قسم خلق ده متقین تھا چې د دین په کار کې دی توره یې جمنیشتا بوهار او خزان نشتا هر وخت کو دی بوهر ده خو او حق پرست دا سي ښا طالب تسلی در کوي چې لکه ولي خپه مړه وي اونته معلوميږي طالب تسلی در کوي ښا او نرم سمردی فالکازیمین الغیض والعافی نان الناس والا حب المحسنین اون با تمافیو کی چیز ایس خبر ندا پوہ نشوی نو او سبا دفع کی اون با جیب تلاس کی چیانا دا پانچ سو روپے والا زان لوا پشپیل سداغاؤ کې کن دا کمی دا چلک اصلاد اللہ سناغت اس تکلیف رسی دا ملماو او گرمیو تاو تا با بوز نه نا دا مخد ولو وو ناقو خبر نه انسان خطاکی خیر ده دا دریوال سبتو نی کنه مپسرین دیو عالم حال بیانی حسین بن فضل لغالبن چو دا ملما را ته وینزی تاوی وینزی تا چو دوڑی روڑا سالن روڑا روڑا ا دې چراولونو لا سيور پیدنواغان د کورکمانه او شوروا دغه په سپینو جامو تویشوا دا سمره د غوسی کاریکنه او چې هغه یو کا ته دا غران تنو کوه شو سپیړه خوراکې چې بکما غاړه بای نظر اذا که وکنه ګوره قران کې دمر لوی کمال اَوَلْكَ زَمِين الْغَيْظَ مُؤْمِنَانِ أَغَي مُتَّقِيَانِ تَغُسَلَ الرَّاشِينُ دَفِيكِي نَغُو يَدَغَسِي جَئِزْهَبِينِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ مَا فِيكِي خَلْقُتَانِ وَقَدْ عَفَوْتَ عَنْكِ بَس مَا فِيمي وَكْلا تَكَنَا نَارِ يِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِحْسَانُ نغه ته وی از حبي فانتی حرره تن ز زاده شو یا زاده شوخه زاد سره رنا کی کنه نارینه یو کزنانه یي دویم نمبر ذکر کی متقیان والذین دویم نمبر هغه کسان دیزا فالو فائشتن کله چیکارو کی د بی حیاه صغیروی مراد کنه او ظلموان بځومیا ظلمکی په خپل ځانونو کبیرت نو شی لوی ګنا ذکر الله نو الله یاد کیم استغفر الله دا, دا الله یادول لګنه یو دمانه بیا ذکر الله ځل قهرو غضب یاد کیم چوه دا خدای خو په عذاب کې را لمه فاستغفروا لذنوبهم نو بخناو غواړي ز خپل ګناوونو ګناح حقيقي دي انسان پوجي دا بخناو غواړي کنه بس الله رب العزت دا یو حدیث راغله دي چې بس اره خدا به وایي چې مونږ املا په مطلب پرونی پویدلی ځلی بولي ډیره یا څنور ډیره حدیث دي مشکل دا حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وعليهم وسلم لوي چنلاره بولې قدسی دی چلو لا ان تزنبوا خلقو ک تاسو ګناوه نه نکاوئ داسې خلق پیدا کما چېرې به ګناحو نکوینه بخنه بغوالي دا بس محدثین دمرا قدرې خلقای خلقنا چ مطلب دا الله د مغفرت سره دی چې به زاسه خلق پیدا کم باوئی چا وروخ به وای چې استغفر الله استغفر الله ځمان او بخنه غوالي او بخنه غواسينه غوالي څوک چې ګناته نو شي کنه نو دا څه لازم ده چې ګناواته نکیږي نو بخنه بغوالي دا ډیر د الله دې سره ډیر محبت ښه اس یو مغړه هو چې کله غلطیونه وشي استغفر الله ربي واتوب الیک دا الله په حق دی را حسن بصری وی رحم الله تعالی چې استغفار او نه یحتاج الی استغفارن ورس جلیل القدر دا اویا صحابه شاګرد حسن بصری جو وکاله د حجاج بن یوسف نا پټ پروپوشو دا د زمانہ کې دا چلین دا خواږه ری سردا نمبر مبرې نو موبایل اوسیم مم کنه نا وکاله پټو حجاج ته پته نوو یره جزاس له سوکنه پرین لوی ظالم دا غنی د حسانی بصریوی یو یوخذ مونږه استغفار دی زمونګه استغفار خو بیا دې ته محتاج دي چې مونږ وایو استغفر الله یا لازمي خپل استغفار نه استغفار واړمه چې ما استغفار وې خو خیال مي واتنو زل کې نو خلوص پکې نو او استانه پکې یاره نو سرغو کې موخ خکره نه لې دا وسته استغفاري زمونګه استغفار وې محتاج دي استغفار ته چې دا نه بیا بخنه وره نقالتابي وي جهاز ايقول في زمانه د خوې ګورغه د خپلې زمانې تابعينو د زمانې ذکر کوي کنه مي فقيفه في زماننا چوس به استغفار کم ده ترسي ذلي ولي كما زمانه وي هذا اللازم يرى فيه قائما بالظلم لا يقلعوا چته ووینه یو باندې په پزولم اولار ده او نو صبر یی او صبحه تو فیه او تسبیح او سرلس کی دي تاسا تاسا تاسا تاس اولی زایمان دنه یو یستغفر الله من ذنبی خلق تذاس خی چیز در لنه ریریګه ما زار وخت د الله نه استغفار غواړم کنه هغه یی چې دا و ومن يغفر الذنوب الا الله او دې یقیني چې څوک دې چې بخنه کيده ګناو نو بغیر د الله نه ایسوک نشته من استفامه انکاري وانه د نافسر ده او الا په معنا د غیرو سره ده ځکه سر مرفور راغله د الله څوک دې چې بخنه کيده ګناو نو بغیر د الله نه ولم يصر على ما فعلو او ذا شرط بقي بخنغوالی استغفار واळी ولكن اميشوال نکی پاوا گناہ باندے چکڑے دے واں یعلمون او بیا بیان نکی ممون بیان محاذسین وې کمزورې دي حضرت ابوبکر صدیق چا ویلو چې ما اسفرہ منی استغفرا ولو اتاف الیوم 70 مره اگر سلیمه شواله نه دی کړی استغفر الله ویل اگر دروازې او یا زله ګناو کو چې استغفر الله بورو حدیث کو ضعیفی خود محدثین دا اصول دی چې کوم حدیث تایید قران کوي نو دا ضعیف نه دی ډیر حدیث داسې چې رازين نشاندہی باکو مځل ته کې قران دا غي تایید کوي چې ولم یسر علاما فالو چې اصرار په نه کوي اې اصرار دغې توي چې استغفار و نه وې ګناذ وکا غم د سر نشتا اڅو دې چې استغفر الله ربی واتو بویلیک نو بز دا اصرار نشکا نخوا حدیث کراغلو چه دا آیات نازل شو <تصفح> نو قاعدہ ابلیس یحسط تراب علی رأسیم ابلیس نو دا دیگا مشر اکیناستا پا سر باندی خور نستی اچیغی والی چه یاوی الہ یاوی الہ علاق شما نو لغ کری و تراجم شوی اوی ما لکا او لیسی چا در باندهو شو قالا غوی نزلت دایات نازل شوی ده <تصفح> چلاوی چی ظلمو کی فاہشو کی خوزکرولا فستغفرو الله زنوبیم کې یاد که نو بس ختم شیرسو نوی بلیسوی چی زمان خوزارم چا زه خلق باندې ګناونه وکما او غوی استغفر الله ربي اللهم اني استغفرك واتوب اليك دا 10 الفاظ وینو نه ختم شي نما له هنر چاله ناراضي نو يغي وتوي چ اوزين لهم اوزين مونږ له چاله کنا کله کله شاګرد پوستا سیاشي کنا شاګردان او توي چ مونږ له چاله راضي نو وی مونږ وتا غونا خاسته کوچې دی کې ثواب دې درو دې تا جوایا دې کې زومره دی خا او یا شیخ عبد القادر جیلانی شی علل الله شی علل الله دا واه یا ذکر دې دی د و اورز او توبه پېلری کیږي او بیا دې بیا پلار دی توبه وباسي تا دا چلو کو کنه خا کوي او چې وتاوهې ای ګور دې دوانه مني کوي دا څه خلک دي ا هم ذکر بقيه قرآن او سنت کې نه ای چې تا توي دا مکه ودا څه وای یو ګوره ذکر نام مني کوي دا ای تو باور باسي دينا وزین لهم اپمنزین لو سوء اعماله فرعوا حسنا فاتر کی راضیه پدای بوم یعلمون ذکویل چې اوغا صلیده چه گناه که خواه اوغا ندپوئی گیا جزا دا گناه ده ناغا اللہ ننیسی که نخواه پا گناهون خواهی جهل عذر ده دهوم یعلمون یعذکا ہوئی اولائی که دادوال قسم چی دی متقیان حکمی طول یوشان بیان کخواه جزاوم مغفرتم من ربیم بدل ده دی بخن داد رب پلنا دا گناهون ڈیر شکا نا جننات جمع اکڑا او ڈیر جنناتو نا دی چبئیگی بلان دی داغینا نهرونا خالدین پیام شبئی پاگی کی ونیم آجر العاملین او سخه استده عجر دا عمل کونکو دا گوره وخبر ذکر شو د فتحی چلاوی فتح براول ما پو انفاق کوئی پو سر رائی د دین ن وزن نلو یوی چې زما توخ نشته ده ګور دا عجیب خلق ده توبته قران لهونه ناراضی یی روی نیوز گار نسو ته موی دولس ګینټی ډیوټی ده نو اذا الله خو یفسرای و ذرای انفاقو د مال د بدن د وخت د هر سو. که خپې که خوشاله د مپری ځکنه الله وبد الفتح ذرګی د نور اسباب بیانې دلته او ترغیب قتال فی سبیل الله ته ترغیب انفاق ذکر شو د ترغیب قتال ته دی شیخ القودا جهاد یو از تاسو کوي تیر ترشيوي دی او ی خپل پیغمبرانو سره میدانونو کې ودري دي دا هو یاځه تاسو نه چې ګرانه شو در باندې خلت من قبل سننن سنن یک نن تیر شي ودي مخکې تاسو نه امتون زج نفس سنن الامم قرطبي ذکر کی داغنه نو بنا په دی باندې سنن معنا امتون هک اونورم فسیرینوې چې اهل سنن هغه خلک چېoverline باندې دا وختونه تیر شوی دی هغه سختې پیراغلی دی فسیرو فل ارضی نو یا خوې برت په دې طریقه واخلې چې وګرزې په دې کې او داغه قوم نو حال معلوم کئم نو زم د دا عبرتی او خبردان فسیرو فل اوګر دې پزماکه کې خودسه لپارنا فنظرو اوګوره په نظر دې عبرت سره کیف کنه عاقبت المكذبين چې څنګه شانجام د مکذبين او دروغجنو هلاک دویم ترغیب هزا بیان للناس کګر دې نشي ولې ارڅو کته گر دې شي نو لایې قران لراشه چپه زه بناسته ده و اتاته تاریخو نو بیانای هاذا بیان للناس دا دوه طریقې ده عبرت کنا دوسرے ملک کی وی الہو کن نا نسمعو او نا عقلو يرکم قران اوری ذلوی اومب خپوشیو کنا او یم دا اقل نہ کارغسته وکړځه ذلوی په دې دنیا کې نومب پوشیو کن دوړ کار پکینو دا قران بیان ده او یا اعلان دې د پاره د ټولي دنیا نه ټولي دنیا تراغه ښا وہدا و موعظه لل متقین اعلان خو د ټولي دنیا د پاره دی لیکن هدایت او نصیحت د ټولي دنیا د پاره نه دی لل متقین د دې پاره دی چې هغه خپل هدایت منی هغه خپل نصیحت منی هغه د پاره شنو چې څوک نه مانی وای په اسلام کی زوایا غر زان ل اسلام گورنو فهم اسو کوی دانیم گړی نه سل وی خسی پاره او خو هغه لسته نه بیزیو خړی مریض پاره خدا موعظت نشو ہدایت نشو اسباب ذکر کی د فتح ولا تهینو سستی م قید الله پذین کیم کمزوري وشین ولا تهزنوا غمونه مکه هم غمونه کو سلی خری خرابایي غم جنکی بس کار سوچي وے الله تو منزور و اللہ علی کلی په تقدیر کې زمونږ په ایمان دي شکر دې چې سار اګهشت غمسته وی ولا تهزنوا غم جنکی غما دینه لمنکل راخا یې ته قران نه نې خبر کنه توبه توبه هغه ځان شپار و از غمجنې خبره وساره څوک نشي کولې نو دا و چې دا چې د قران نه خبر کنه قران نه چې خبر شوی نو چې ری بغمجنې ار وخت کې به زړه ټنڈای ښا وانتم الاعون او تاسو به اوچت یې په خلق باندې ان كنتم مؤمنین تاسو مؤمنان <تصفح> مللا فتح ذر کويخه او خیال ساته سستی مو کوي قامونو مچاونه وانته ملالا اون بل سباب ایم سسكم قرحون کور سي زخم په حد کیم، نفس بيرو اس خبر نه دی دا خو دنیا لوخي جنگي کنه نماتيږي کی پکې نه فقد مسل قوما قرهم مثلو نور اسی دل له دغې قوم ظالمانو تازه زخم پښاند دی په بدر کې بدر کې اږي تازه زخم ورسې مردار شو نو کو بہت ک تاسو ته رسید نو څخه وره ده پرې باندې پریشانی م کوي وختلک ليام نو دا ویلوه بیننا سو الله یذ د دنیا روزي او شپې او شانتي ندی دا مون بدلو را بدلو د خلکو پامینس کې کلم مومنان لفتح یو کله کافران ل ظاہر کی بس ایام صاحب د کشاف وی ول مراد بیل ایام اوقاتو ظفر د ایام نمراد ټول روزنه دی هغه خاص روزه چې هغه کې کلم مؤمنان له غلب راشي <تصفيق> او کله ولا شکیس راشی نلایدا خزدا سی کوما نو پدی باندې پریشان دی کہ اضا الله حکمت کناخه غلبہ کیم حکمت یو پشکیس کیم حکمت وی وليعلم مسرا دته زحم رسیدو د شکیس حکمت بیان وی خووب مخ کی غوالي لیبلوکم ولیاعلم الله دا خو امتحان کې پتا سو باندې احکار کوي الله کسان چې مؤمنان دي دنیا ته احکار کوي چې خلک مؤمنان داسي مؤمنان داسي ښه یو تعالی به نه وله و او مه تړلې په لاس خپل نه یو شلتنه چاپی رولالو ورومغو غم جن کی هغه طالب داس یو ټوپو هامه وکنو هغه ټول نو امتیازوبه دی نل روبر کریمو مینان لکن خ ولي عالم الله الزینا دا چاپی جان دو و یتخذ منکم او اخلی استاسونا شهیدان پا جنکیم شهیدان خوب استاسونا غستیشیم اغینه خوب اللہ ناخلی ولی واللہو لا يحب الظالمین الله محبت ظالمان و سرام ولیو محسو اللہ الذین آمنون او چ خالص کی اللہ و کسان چ مومنان دی نورو نی جدا کی و یمحق الكافرین او ختم کی او تباو برباد کی کافران دید دغی معمولی گندی شاکست حکمتو نو خو خوا چیدی کدا حکمتو نو دا اللہ ام حسبتم ترغیب قتالتا ایتا سو گمان کوا مومنانو ان تدخلوا الجنتا جتا سو با لارش جنتا ولما یعلم اللہ اللذین جاہدو منکم انوبه جدا کړی الله کسان چې جهاد کې پتاسو کې و یا علما صابرین انوبه جدا کړی صبرناک دا خاصنه جدا کوي په دې جهاد سره کنه الله زکه دا جهاد پتاسو لازم کړی دي صبر وکاوې فتح برازي اودم انسان په تخت نه نه فتح برازي امه حسبتم کې بې ځای وی خوتب به الذين لم يشهدوا بدرًا مدارکم وی دا چاته وی کې نو شریک شي وی ډیر خلق نو شریک شي بدر کې ځکه ناسه په خبره وا روان شو څوک یو ځای وسوک بل ځای نو چې خبر شو بیا نو یې به چیرې کاراتون کې وخت کې بیا جنگ راغی کنه نمنګ با زان شهیدان کو بس زان بشیدان کو میچ په حد کې سخت راله او تاس نسو نلار په لذت او یوره تاسو مخکې اول تمنا کوله شهادت او ابي تاس نسوي اي ګمان کوي تاسو چې داخل وشي جنت ته اول او نبي انولي الله نبي جدا کړی او کسان چې جهاد کوي په تاسو کې او نبي جدا کلی صبرناک و لقد کنتم تمنون الموت او یقینا نوی تاسو چه کوله د مرگ یعنی ده شهادت خواه تمنونم کول چه رک بیا جنگ راقی کنا من قبل انتلقاو خدا مخد دینا چه تاسو لعمرگ نولیده لی فقد رایتو مو نوم په پوحد که نو مطلب دا دا چې کلاکۍ یې او مجاهدین د مرګ نه نیېري کني ورپاسي وې منډي والی وحد کتاب عمر ګلی د کنهخه فقذ ریتمو ان علامات هغه یادې وانتم تنظرون نو تاسو اتکات بل ترغیب او سبب د فتحي مطلب بکیدادی چلی اللہ رب العزت ہوئی چه جہاد بکاوئے او په دی مطلب نه چه امیر سے پشتے چه امیر سے نو بس جہاد بکاو امیر سے بیئے اوکا نہیں اخو بکلی یوی کلی بولی تاسو که جہاد کوئے دا اللہ رضا دا پا رہا و دا کلیمیں توحید دا پا رہا امیر صرف اساسو کارنی کو رکھا او بلरथ کی پاغه خلق باندې چې هغه زکه پیغمبر نه مانو چې وي او موت راضی دې همیشه نه دې په دنیا کې نو بیا موږ څه چل بل پیغمبر ګورو او چې په نوره اته مات کو چې په د موت ناراضي دې به همیشه یې لکه اوس چې وی کیا نه دې مرشه واخله نه الله سر کوي او محمدون الا رسول ندې محمد صلی الله وسلم داسي چې همیشبې په دنیا کې نه خو رسول دې دغه سیفت خو سره وردا لري همیشبې خو باندې په دنیا کې او ندې محمد صلی الله وسلم په غیب وباندې پوی دن کې الا رسول صرف د الله استاذ دې را لېګلې شوی قدخلت من قبل الرسول یقینا تیر شوی دي مخکې د نا پیغمبران څنګه چې هغه په وخت باندې رخصت شو زه دا پیغمبر بوم په وخت باندې د دنیا نه رخصتي کیم دلیل یې پېښ کو ولی د زاو د نور پیغمبرانو خو په دې کې سفر اخنشته چې بشر دی او سمره د بشريت لوازم دی غټول یو شان دي کنه حصرې په دې معنا سره وک ن نور سی بتونه امشتا نبیوم دی مبلغم دی مجاهدم دی خاتم النبیین هم دی عربیوم دی نا خدای ځعم باندې رد وک کنه چریوی چې چی دی با مې شي په دنیا کې یا سر اختیارات تي الا وینا الا رسول صرف پیغام راوړل دی پیغام دنیا ته د کار دغه پیغام سره دی اڤا ایم ماته نو که چر دی مرشه په خپل مرگ باندې او قتل انقلبتم على عقابكم یا قتل قلشت بلد الاسنام نتاس با اوڑای پخپلو پندو بانده جو باس غسمونسکو اسلام، غسمونسکو جیهاد جو بیغم برنشتا نا جیهاد خوال لا دا پارا که اغشتامیشا دا پارا او من یا انقلب على عقبه اغشتو که اوڑای پخپلو پندو ولن یذر اللہ شیعا نودې نقصان نشي ور کولې دا الٰذین تازروم الله وبد خپل دین حفاظت کړي 50 ور وسيج ذل الله الشاکرین شاکرینشته کنه دنیا کې الله وبد لی ور کوي درجي ور کوي تابعدار خلقتہ چې په ورو وخت کې دا الٰذین تولاړیم بے زاویوی الشاکرین علی نعمت الاسلام بسوباتہ مانا درم شکرې نقدي چغید الله په نعمت باندې شکر دا کوي چې الله شکر دې چې مونته ایمان نصیب کړل وي او شکريې دغه د چډیر مضبوطه کنا ناویل الله بدلی ور کوي یا خدا آیت او چې حضرت ابوبکر صدیق او په هغه موقع کې چې کل نبی له سلام وفات شو اصحاب کرام ډیر پریشان شوه دا خلکه جودا حالي ريره پرېشانه د وژنګورا که حضرت عثمان غلې شو خاموش خبرې نشو کولې که حضرت علی چرته پناشو چا مونتنہ که حضرت عمر وی چمن قال ان محمدن قدمات لازربن عنقو که چا داوي چې محمد مرشو نو شپته وامه دهی که جدا جدا حکمتو نئی خودی تا اشاره ده چه ده پیغمبر موت ده صحاباو ده پار سمره غم دا د ډیر شفاقت او محبت توجه نخوا محبت سرده سی کی که نخوا تک ده با صحاباو حالت بدل شوه دی غلبه حال او غلبه حال ده سو پیانو آغا د پاو خوری او غلی زیاری راکاگی او بیا اغا حزمی نو توپو نوی برا برا توپو نوی او خلقوی دا په غلب حال لی دیتا سموائی وی خوا حلی که دا سه غلب حال لی دیتا غلب حال نسه خبر ده دا په صحابه وراغ لیو چ حضرت عثمان باندې حضرت علي باندې او حضرت عمر باندې حضرت عمر خبره غډيره بهتره ولي منافقان او شور جوړ کو اي خداخه دغه غخته اي ور خوشاله شو کنه عمر زکه دغې د خاموشي د پاره وی چې که چاوې نه د ثروت نوغه منافقان خوغلی شو دغه لګه خبره وا او چې كلا ابو بکر راضي الله انو او خلقوت قریاذ کو زگا منافقان او کا زی بیا فریاذم کی ورس عمر سے بیلی چکا چاوی ابو بکر للہ نبی السلام یہ او دال فاز ہوئی چلائی مولا الله بموتاتین اللہ وتعال باندے دو زل عمر گنراولی کم موت چتا دے پار مقرر ہو فقط متھا مستا ل هغه راغې ته پاري مول شو دے ویچه لکه کده عمر خبره دا نه چې کني په دوه بیا مر غرازی او چې منافقانو جوړو باسي نو بیا عمری بیا هم پکې ویلی نو کنه هغه یذ په خبره مده ک کې غداوی جدا مطلب ښه او بیا راغې لاندې او کټول راځه مکلو او دا آیات وی چې محمد الا رسول ترخه را پورې او به یو من کان من کوم یا عبذ محمدن فإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات چا چې زه محمد عبادت کو کنه کسو کی ناغامه ورشو ومن من کوم یا عبذ الله فإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُوت او چې زه الله عبادت کو ناغه هميشه ژوند دی دی اوس به هم کوي بیا به بی هم تر قیامت پورې هغه باندې موت نه راځي لا نه وکنه صحابہ کرام چې وو واپسلو نزان سره وی چې محمد الا رسول غوي چې موږ یې نازل شو دا دی قران کې وو مونږ ته پته نه وای خوی ابو بکر چې دا دومر لوی حوصله و چې ستیر نشو موږ مضبوطه حوصله لوي کنه غنو دیته وګوروس دا زمونږ د صاحبانو ده ده عمر قوالیه دی به اغاو نوی چه کچاوی چه محمد مرد نصر واما اخو ده ده پوکا بوبکر سوی اغا سوی ده اغا خبره دید بخاری را اغا ستر ده بخاری سنگویتو اغاو نو دیویلی چه انه محمد قد ماتتو اغا مرشو ده عمر ده قوال زان لفیده و اغاوش منافقان و شور زو اک جم دفع شو او ببکر حقیقت بیان کو چې بده بانه با دو دل موت رازی بس چې کم موت نپاغی مر شو سمرخ کار اعلان او کو ندیس ہوئی دا خو حضرت عمر حیاتیو او ببکر مماتیو حلی که صحاباو پس ملک یا کی وره بل پل او لار شای چرتا دا عقیده ده دی د صورت دې ده کې بیا بیا وی علا عقبې علا عقبې دا کنایده ارتداد نه ده ښا یو صلیچه مرتد شینو الله وی وی چورلک هوړو ټوکر پور کې ښا او مرتد پور الا ټوکی کوي ولي په پوند باندې چورلک سوق خري په میدان کې اګه ډم نهي الله وی مرتد هوډم ده دا چورلک هوړو ټوک او ور کور کې ښا ځکه ډیر ناکاره شي کنه ځکه د قتل بس د تبع بیاوی ګور نه څوک چې مرتد شنه سوزای قتل لګه تلوار پکوي نو دایو سبب د فتحي چې امیر کوي کنه تاسو بجنګ کوي ها بل سبب او کان لنفس ان تموتا الا باذن الله او ندی ممکن د یو نهفص د پاره چمړشي مگر د الله په تقدیر سره باذن الله به قزا یې نیر سو کوی کنه خو به قزا ایلهی الا باذن الله د الله په قزا او فیصله سره کتابم مؤجله زګلیکلیکل شوی دی نیټه دار دا غو نه حق کیږي کی نارستو کیږي نه نا ارشک به پدری حال و, و او مینه ثوابت دنیا نوتی مینا ارشک چغالی اجر د دې دنیا په دي خپل جهاد سره په عمل سره نل او یغل ازین ورکوما او ارشک چغالی ثواب د اخرت په خپل عمل سره نوتی مینا نو ورکو مونږ د تا اخرت نام وسنجز الشاکرین او خامخابه دې بدلی وای وزنا ورکو تابدار خلقتان د بیا بیا ولي ولي چې فتح رازي خوشاگیرین شه ثابت قدم شه د فتح اسباب دي خام بل ترغيب وکايمن نبيين او ډير د پیغمبرانو نه قاتل ماهم دلی جنگي دي دي د پمرګرتیا کې ربيو نکسير حق پدرس ديره ډير ډيري د حق پرستو ها الله تعالی ما جزاء دنیا موږ خدا خداواده حواریینو او د اصحابو تعالی ته د واقعيات بیان کړی نور داغي په شانته ډیر پساونو تیر شوي ربیون کثیر دا سبب د فتح ګوره فما وهنوا لما اسوا بم فی سبیل الله ناغي سستی کړي وا ناغي زخم دواجن چې رسیدل او دی ته الله په لار وَمَا ضَرَبُوا وَفُ کمزوری کمزوري کړي نو کمزوري شي وي وَمَسْتَكَانُوا ان مَلَامَتَشُو دښمن تا په میدان کې والله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ دا الله صبرناک ډیر خوخینو محبت کې دا صبرناک وسره دا ذریوال چې ګوره جنگ أغاسو کولی چې ن په بدن کې راځې کوم زورې وهنووه وحن. د بدن کم زوړه اوغفو انې زړه کم زورې کېږي چېره ګې ته نه شمتلیی زما د وینې نړخه راږي او نه دا چېټ را ډالی او غور ځو د میدان نه تختې د مللامت چې دشمن تهناانه هغې کې دا خبرې نو که نه اوما کان نهقام او نو د عاد د حق پرستو الان قالو مگر صرف دعوه یا چاریار پکنو یا غوث پکنو غیر اللہ تاوازو نکی و جہاد کی مگر ویلیو چرب بناو فر لنا زنو بنا ایر بابا خنو که تا دگوناو زمون سغائر و اصراف انا فی امرناو کذیاتی شوی زمونگ نا پا دی دن کی وسبت اقدام اناو کلکی کخپی زمونگ پا بلی چیز هلے زل کم زوری نو خپیر پیگی داست خواب اچی زل مضبوطی نو قدمونم مضبوطی وانصرنا علی القوم الكافرین زور اورکی مونگا پا دی قوم کافرانو دا سباب دی کنخواب دا فتحی داست دو آگانی کون اللہ فتح را لیگی فآتا اوم اللہ ثواب الدنیا والآخرا وحسن ثواب الآخرا پس فوراً ورکلا اللہ دیل بدله بدل د دنیا ورکلا فتحه ورکلا غنیمتونا او خیسته ثواب خود آخرت ده والله او حب الله محبت کی دادا سحق پرست سره ترک د موائلات گور بیا آگی خواه دی صورت کی اول کی چوار زان ساته زان ساته دی خلقونا بیا بیا و تا اللہ چې د ظلمان نځان سا غورې وی دادن کار وی خراب دی ټ لغې ته نه نوتی دي که نه هر یو امریکې ته وي چې د غستا په حمایت کېمه ی کاپه مسلمانان د غرکلو یرو د د اسلام په حمایت کې بهسووکې موګه کړ پرله خلکو چې چا ته می دی د چا نواری یو ای زه خو ده امریکای په یا خدای ته وګوره الله زکه ویایو الزینا منو ایمان ولو انتطيعو الزینا کفرو کتاسو تابیداریو کړه د کاف ایرانو دا غی خبرم امن الله نو کار څه دی یردو کوم علی عقابکم وابلی تاسو لره پپوندو تاسو مرتد بوم کی وطن قلبو خاصرین بیا وړیر ملامت یې ډیر ذلیلوبه یې ارمان بکوي خو او بګرزه ذلیلې په دنیا کې نو غیې مونږه چاسره زمونږه خو غم خا دی دې زمونږه خو ډیر کارونه او ضرورتونه دي پیسې او پرکاردار وسوم پرکار دي نو الله توسې خی بل الله او مولا کوم بلکې الله اساس او مددګار دی او تاسو دوست دی او او خیر الناسرین د بل چانه مدد مغواله بل څوک اغ ډیر بهتر مددگار دی د مخلوق مدد دای چې نن به خوشاله کی پړم بیر وځو او چې څو یې نو در کې بدله او چې لهوختیر شي کنه دز بده نو باسي د مخلوق خدای هم داد دیخه مدد خدای الله نه غواړي چې او خیر الناسرین ډیر بهتر مددگار دی تلا مدد ذاوی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعبا الا یخاف مخاب او غرزم فضلون کافرانو کی يران بما شرکو بالله داولی دا په سبب د دین چې د شرک کړه د الله سره ما لم ينزل بی سلطانا اغه شرک چې اللهونه نازل کړی په دلیل دا شرک سبب د دا یریخه سبب اذا ذکر کو ترتبوی ایکانہ سبب القائ الرعب في قلوبهم اشراكهم بالله او دا یواز غنیه دیخا مسلمان و او او بوی هربس چل باند کی گیو چی आवाज کی گما نو مچدا سیمن ڈاکڑے یری گما یری گما پایګور شرک مکاوه خامخابه چرته او ګټ کې درکې شرکې ښا کته ډیر وې چې نن نتو بامغه خو شرک نتو زیارتون لنزوا نه نه مکا دا دایره الله وی دا شرک د وژنې کته ډیر ځان تموحد وې او چې ته زیریګم نو چل درکشتکه نه ښا و ما واو من ناروزه دې وور دې او به سمسواز زالمین او دیر بد دې زه دو سيدو ذالمانو دو, دو حد شک سترګې ندي رو خل قطه پلو کې شک امنافقان وب شکوک وردل چوغورا الله وا دکل وشو مدد کوما ان په حد کې خو امدادو نکو چې دمر په کې شيدان شو دمر په کې زخمیان شو و وحد کی الله مدد نه کړې منافقان وويخه الله جواب کوي ولقد صدقكم الله وعده يقينن چريشتيا کړ الله تاسره وعده خپل ام استحسونهم باذنهم کله چې تاسو مشغوله وې فقط لوګتال کې او له کوم سره چې مشغلي ز اختر پروز باندې ا قرباني د قص اذا په حد کې صحابه مشغول او په قتل باندې دا سه کوترا کول باذنه د الله فیصله وا د الله قضاء او تقديرو چې دا سه وکیږي حتى تر دې پوره زفشلتم اتر دې پورې اسباب د فتحو او اس اسباب د هزیمت ذکر کړي چې دا شک کې راغې دا یو د دیوجینا حته اذا فشلتم تردي پوره چتا سو کمزوری وکړه کمزوري و وتنازعتم في الامر هم جوړ کنو اختلاف سره کمزوري راضي کنه ښا اختلافه ومک او په امر د امیر کې چې نبی له سلام پنځوس ثنا د عبد الله بن جبير په امارت او سرپرستۍ کې کی کینول په یو غر باندې چې بس تاسو ګورئ چې دا شاغالک دشمن رانه شي تا چې چې را کو ګورې که زمون وښې غانانو تختلی داس تاسو به نه راځ چې کله حملله شو ممنان وړلو کاافان تختې نودل ته کې اختلا په کو چې ډیررو پهې چې اوسطتهناسیو دی ن نه صف دک پې شو د کاافان نه غنیمتونه معلوونه د بر را نه غواړ دا جاد نه دی او امیر سیف اولاستنا یولس او نور ورسرو اغي ویچ نه مونږ ته جنبیلی اسلام سو وی لی دی هغه به مانو عباسا نور تراکوشو ادي ذولاستنا پاتجو اقا کارو شفا دشمن راغې دیوم شیطان کلو بیا راوي میدان تا ډیر نقصانو شفا الله وی تنازاتم فل امر اختلافم جوړ کو په امر د امیر کی واسوې نا فرمانی و مکلا من بعد ما راکم ما تحبون دا پس داغی نا چه اللہ او و تاستا غا فتحا چه تاسو سره محبت ساتو اولم خو فتحولی دا کنخوا ولیکن چه نقصانوشنو بس من کم من یوری دود دنیا بازی پتاسو که اغسو کو چه اغی دنیا غختا اغا دو کم سلویختنا چوی غنیمت را تولو وګوره یوری دی ویلې ها یحبو ینی دی ویلې زګا صحابه محبت د دنیا سره نو ها اراده خو خامخای اراده خو بکې اراده کې ګونان نشته کنه او بعض یې رسول کو چې اراده لله ذاخرتهم زګا ریته په طریقه د پیغمبر کلکو کنه نه دا چلو شنو ستاسو دلاس نه نقصانو شو ثم صرفکم عنهم بیتاسو واسکل کافران ناواغیه در پسیکلو لیبتلیکم دا دال امتحان دی دا خسلان نه دی چې نه الله تاسو ذلیل کو له نه لیبتلیکم کلقیوم دا هډیر جنگونو را روان دی نو چې د وسنوم کلک کی چې بیا تاسو ونکه امتحان کوي پتاسو باندې ولا قدعف عنکم او الله تاسو مافی کړی دا د غنا او خطاینا رسیاں ذکرکو هو لقد عفانکم یایخ والله وذو فضل لل مؤمنین الله ډیر لوی فضل ور دے او مؤمنانو باندې چوغور دنیا کی او تمافی وکړه او زیره راولې گچو لقد عفانکم دا سمره زبردست زیره دیخا استسعدون ولا تلون علی احد او بل خلاف ورزه تو ګورې کله چې تاسو خاته په برابر باندې او مخم نراړاو یو تنتم ور رسول یذعوکم فی پی یخراکم پیغمبر تاسو تاوازونه کولستو تاسو نه چې واپس چه خپل صفونه مپرې د خپل صفونه منروانه وای مقاید للقتال نامروانه وای اته سوداوی خیال نو ساتو فصابکم غمن نو ارسو الله تاسو تدیر لوي غم ولی آواز پاکیوشو چې محمد قتل شو نو دا آواز دا مومنان دا پارا مرگو کنا. دا غم یه دا ولی بغم من بسبب دا غی غم سراجتا سو رسولیو پیغمبرتا روح المانی دا مانا بی اصابکم غم من بسبب غم من رسول الله. صلى الله عليه وسلم بعسيانكم له تاسوغتغم اورا ساو چداوا سنتوم پرخودو نہ لا تاسوغتغم اورا ساو اورا ساو اللہ تاستے یوغم د پاسو د بلغمنا یا پس سبب د دغه غم سرا لکه لا تحزنوا على ما فاتكم د د پارچ وَلَا مَا صَحَبَكُمْ نُفَاغَ زَخْمُنُو چه تاوستاورا سيدل او لیچ دا آواز خودیر درونو کانا و دیسر داغین عرصیر شو خواه چه کل آوازو شو شیطان آواز کلو را لاؤو طویلو چه بساوتی که او یارو دیل را پخپل آواز سارکنا الله خبير بما تعملون الله خبر ده په عمل چې تاسو کوي دغه وروه کدا زحمت تکلیف او شکه سره امهنان ډیر پریشانو حضرت زبیر ابن عوام وای چې بس مونږ ځان له ولالو نبی لي السلام آ لناستو ادي کوي په مونږ خوب خوبر راغی د روانه پرヨタ بس چې هغه خو پمنګراغه نو زمونږ غ غمه او غحبکان ختم شو ثم علیکم من بعد الغم امنا بنا ذلک الله تعالی په سبان دی پس د غم یو امن یو تسلی بي غمي امنا دل تخلمه نه بي غمي دا نو آسان چې هغه خو یا په تم من کوم راغیرره کړ اوډله ستاسوونه چې مومناننو خاص پههغې راغلیه چې منافقان پهکیو که نه هغې خو دغه فيکرونه سوچو کې پرتهو چې اوس اوس چل کېږي ای پهتون بله ډلهوهقد د حمت هم ان چې غم کې چولی وغېله ر خپلو ځاننو نو نو سره د پې غمو نه د بل چا د الله د دینو. د خپل ځان غم و سره چې اوس د دی او ح نه او په کم مغاړه ځو یون نو نبلله غیر الحقيې ګمانوې کول پهلهبانې نا جایز چې ګوره واده کړی وه دو کو اوکړه سره و ځونل جاهلییتې دا خو د جااه لاو ګمان دی نه چې کمم خلک پې غمبر سره مګري د هغې د س په کارې چې داس مان کوې پاللهبان چواده کړي واپور اينکړه يقلونا وایذ حل لنا من الامر من شين ايا رب اش蒙لا ذا مددنا شين کله مدد راځي وي اختر تیرشي وي نکري و اين الامر كله د دله اختیار د مونږ به انتظار کوو اختیار ټول الله سره د دفات او دغه لبي یو خفونه فی په پټ سا په کې ما لا یبدون نه لاکام هغه خطرنا کې خبرې چې تا ته نښکاره کوي لا ز کاره کوم که نه والله مرج مع کوون تکمون الله خو واده کړی ده چې څوک خبره پټي زبهکاره کوم منافقان په زړ کې سوی یګولونه وا اذ لو کان لنا منه الامر شیون کچره وې زمونږه پاره د الله د فتح او د مدد ناسه شی په دیو حد کی ما قتلنا ها هنا موږ بنه مردارې دوی ښا ګوره دور خلک ما قتلنا ها هنا هغه چې کم پکې شيدان شوی دی نپغې په کې چې دا بدو شو وګوره منافق شهادت نه مڼي ښا د دا ګډیر غلط کار دی قتل لوته وی نو وقت قتل د پدیزه کې قولو كونتم فی بیوتکم وایا وتا کتاب خپل کورونو کې ناسوي په امن کنه او چې الله لکلی وی چې ستانه پدیزه کې ساو زی نته بخام خاغه زی لرازی خان کته کور کې ناست په امن او چې واخ راشنو رامندکای وکنه لا براذل ذینا کتب علیم القتل نو خامخا راوتی بو او کسان چې لیکل شي او پاغي باندې قتل الامه زواج ایم اغه زاینو د دو غزايدو ته دا وشوډیر کنه ها دا په بدر کې امیه ابن خلف اگر ا روانو ګور نه راته د یاري نه ښه وبس چې اجل غسته وکنه نو بس باس په څور شاره روان شو چې څه چلو شو نو حضرت بلال اولیدو د خدای غولام پاتشي وکړه نزل مونې وسره کړیو نو بلال چې وکړه وی لا نجا ان نجا اميام وی خل کو غره فتح نده شوي چې اميه ژوند دې زمما په حق فتح نده شوي ښا اوراږي چې اميه په شندوخ ناراکوسو او په یو د ইরাکې پټ شو ابی لال ور پسه وراره اغه سلیوی ما کړی دا نو بلال وې زه خو تاسو ایمنا دا ইরাغه سلی نور سن شو کوله خو د پاسه سم لاستو نو حضرت بلال به توره د لاند دی لاند دی والا او امیه قتل کو دا دې جلغسته واځه لره چې په کمز الله لکليو چې دې بدل تکمری نشی فاتکه دې علامه زواجهم هغه په لو زینو د غو زيدو ته ولیبتلی الا ما فی صدورکم دا دل شان دې از مه کوي الا د هغه خبر او چستا سو پسینو کی دي ولیمحص ما فی قلوبکم او خالص أغل کی اغل چستا سو پسړو نو کی زرکی کې غیثه نیشتا خوب ناغا اللہ اخکار او دو ممنان خلوصی اخکار کا خلق تا اللہ علیمان بذاتی صدور اللہ پوئی گی پاگ خبرو چی پزر نکیم بیا تسلی او صحابہ او تمعافی چه صحابہ معفو دی نسبت و تمک و د غلطه و د گنا اللہ او تدوز اللہ معافی کردی دا ان الذين تولوا منكم بشكا كسان چواولې دل په تاسو کې د میدان نا یومل تقل جمعان پرد مخامخ کېدو د دو ډلو ان مستزلهم شیطان نو به باز ما کسبو یقینا دوکا او خو شیطان په سبب د بعضي اعمال چې ذکر لرو ها شیطان اسی نشی رات لیا کسلی نگوناو شی نمدت اللہ را زادہ شی نو چی دید اگر نافرمانی اکلا نو نا شیطان را نو اج از زمب و یجر و زمب دیو گناہ نبل پیدا کی گئی نو شیطان وطوئی چوئی کدی وقت کتاو تشهادت را شی نتاسو باندی با داغ پروتی و سره ملاقات کوئی چې دی خود پیغمبر نافرمانی اکلا دا یو ته په لکه واچول نه غي وي چې رمون خو الله سره داسه ملاقات نکوي چې په مونږ باندې او ګناي نو اخوا دی خوښوي زموږ ته نه پدې وځه اخوا دی خوښوي دا څومره لوی زو کاغه به بعضی ما کسبو سبب ولذيذ غلم بي هيشيان شي قال الله وي په تاکید سره ګور او لقد واو چې راشي لام راشي او قد او داخلي شي دا دا دا په مازي نو نظر ازي دا قيده ده چې دې نسوګن پیدا کیي نن الله سوګن کوي چې ما صحابه ماف کړی یه خلکو یقینا چې الله معافي کړي دیتا ان الله غفور حليم بهشکه الله بخښش کوونکی او ډیر صبرواله دی الله وي تاسو یې نه ماف کوي ورته تاسو سره به خو صبر می زیات نو دا خلکو ته تنبيه ده چغي صحابه په حق وسوملم دي دا غلط شي وا دا غلط شي وا او قران دزلوي چې ولقد عفا عنهم ولقد عفوا عنهم نو امبيه او تمعصوم ویل شي او صحابه کرام تمعفو ویل شي دا یو خنزن لن خپل صفت وقفو کې